Люцисінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Рік 20. Епоха кризи. Трисоляріанський флот перебуває на відстані 4,15 світлового року від Сонячної системи. Реадіаса з Гансом пробудили одночасно і повідомили, що технології, на які вони так очікували, вже доступні. Так швидко разом випилили вони... Коли дізналися, що минуло всього вісім років, їм розповіли, що за цей час, внаслідок залучення безпрецедентних інвестицій, технологічний процес дуже пришвидшився, але, попри очікування, це не додало оптимізму. Людство лише швидше пройшло останній відтинок від бар'єру знань, встановленого софонами. Єдине, що справді прогресувало провадження вже зроблених відкриттів у певні технології. Передові дослідження в царині фізики переживали період застою. Передній край науки перетворився на затхло водойму. Теоретичні резерви потроху вичерпувалися, і це неминуче мало призвести до сповільнення технологічного прогресу людства, аж поки він не зупиниться взагалі, хоча ще зарано передбачати, коли це станеться. Ноги ще не гнулися після тривалого сну, і Гайнс повільно війшов до будівлі, що більше нагадувала стадіон. Її наповнювало щось подібне до сліпучого білого туману без відчуття вогкості. Ганці гадки не мав, що воно таке. М'яке світло, схоже на місячне, осявало все довкола. Туман, рідкий на рівні зросту людини, попід стеле його і він марно намагався розгледіти купол у себе над головою. Попереду в тумані побачив мініатюрну постать, у якій миттю впізнав дружину і чим кинувся до неї. Спочатку це нагадувало гонитву за привидом, але врешті-решт вони міцно обійнялися. «Вибач мені, Любий, я постаршала на вісім років». Сказало Кейко Ямасукі, навіть якщо так, ти все одно ще на рік молодше за мене, відповів Ганс, роздивляючись дружину. Час не пожалів дорогу йому людину, залишив на її обличчі забагато слідів. У розрідженому білому тумані воно видавалося вкрай змарнілим. Образ дружини в туманній імлі, залитій місячним світлом, мимоволі повернув його до спогаду про зарості бамбука на подвір'ї будинку в Японії. Хіба ми не домовилися, що ти також ляжеш у гібернацію? За два роки після мене. Чому ти досі не зробила цього? Я хотіла якнайкраще підготувати все до нашої роботи після твого пробудження, але забагато всього мусила зробити, тож весь цей час працювала, відповіла вона і відкинула пасмо волосся з чола. Важко було, українне просто. Незабаром після твоєї гібернації почали розробку одночасно шести проєктів суперкомп'ютерів нового покоління. Три з них традиційної архітектури, один не фон Ще два – квантовий і біомолекулярний. Але за два роки досліджень головні інженери всіх шести проєктів в один голос заговорили, що досягти бажаної обчислювальної потужності жодним чином не вдасться. Перший закрився квантовий проєкт. Тогочасний рівень теоретичної фізики був недостатнім для конструювання суперкомп'ютера з такою архітектурою. А бар'єр софонів позбавляв надії на відкриття в майбутньому. Наступним підніж потрапив біомолекулярний проєкт. Мені просто повідомили, що це не здійсненна мрія. Третім закрили проект Нефоннейманівської архітектури, який моделював людський мозок. Вчені говорили, що то яйце без зародка, тож чекати на вилуплення корчати не варто. Зрештою, три проекти традиційної архітектури ще сяк-так жевріють, але за час жодних серйозних зрушень не було. Та є справи. Я мав усі ці вісім років бути з тобою. Ти просто змарнував би ці роки. За деякий час ми зовсім занепали духом і від безвиході вдалися до спроби реалізації божевільної ідеї імітації людського мозку майже у варварський спосіб. Це яким чином перенести навантаження з програмної на апаратну частину. Використовуючи окремий мікропроцесор як аналог одного нейрона, створили умови для взаємодії всіх разом і кожного окремо, становлюючи та руйнуючи динамічні зв'язки. Кілька секунд Ганс обмірковував почуте. Перш ніж мовив, то ти говориш про виготовлення ста мільярдів мікропроцесорів. Кейко Ямасугі просто кивнула у відповідь. Але це десь дорівнює загальній кількості мікропроцесорів, виготовлених людством за всю історію. Я не маю точної статистики, але мені здається, що це навіть перевищує цю кількість. Навіть якщо ви отримаєте таку неймовірну кількість мікрочіпів, скільки знадобиться часу, щоб з'єднати їх усі між собою. Кейко Ямасугі стомлено посміхнулася. Я знаю. Цю ідею неможливо втілити. Вона виникла з розпуки звідчаю. Але тоді я була переконана, що ми впураємося. Принаймні, зробимо те, на що вистачить сили. Сказала вона й ввела рукою довкола. Поглянь, ми планували побудувати 30 подібних монтажних майданчиків, але змогли звести лише цей. Я мав бути з тобою весь цей час. схвильовано повторив Ганс. На щастя, нам вдалося досягти запланованого рівня. Цей комп'ютер у 10 тисяч разів потужніший, за найкращий із того часу, коли ти ліг у гібернацію. Традиційної архітектури? Так, традиційної. Ми змогли вичавити ще кілька крапель соку із-за мура, чим невимовно здивували комп'ютерну братію. Але це вже точно край. Шляху далі нема. Це абсолютно унікальний витвір інженерії. Якщо ми не впораємося, в людства не буде другого шансу. Подумав Ганц, але, звісно, нічого не сказав. Зрозуміло, що за допомогою цього комп'ютера розробка інтерпретаційного нейронного сканера посувається швидше. Люби, ти візуально уявляєш собі 100 мільярдів? Раптово запитала Кейко. Чоловік похитав головою, тож вона з посмішкою розвела руками і продовжила. Подивися, ось це все, що тут навколо, і є 100 мільярдами. Що? Гайн здивовано роззирався в білому тумані. Ми зараз у голографічному дисплеї суперкомп'ютера пояснила Кейко, торкаючи рукою маленький пристрій на грудях. Гайнс побачив, що гаджет має коліщатку, і зрозумів. Це, швидше за все, певний різновид комп'ютерної миші. Гайнц миттю відчув, що туман густіше, вочевидь внаслідок наближення і масштабування певної ділянки. Тепер він помітив, що насправді туман складається з безлічі дрібних частинок світлячків, які випромінюють м'яке місячне сяйво, а не відбивають світло зовнішнього джерела. Масштаб збільшився, і частинки дрібненьких вогників перетворилися на блискучі зорі. Картина, що відкривалася Гансу, не нагадувала звичайного зоряного неба, яким ми звикли його бачити з землі. Здавалося, що він опинився в самому центрі Чумацького шляху, в найгустішому скупченні зір, де залишалося зовсім мало місця для звичайної темряви космосу. Кожна з цих зір символізує окремий нейрон, пояснила Кейко яка стояла поряд із чоловіком у сріблястому світлі 100 мільярдів світил. Голографічне зображення й далі масштабувалося, поки в Гайнса перед очима не почали з'являтися маленькі відростки, схожі на щупальця, які радіально вистрілювала кожна зоря. Незліченні відростки утворювали складні з'єднання, остаточно руйнуючи картину зоряного неба в уяві ганса. Натомість він опинився в нескінченній тривимірній мережі. Зображення дедалі збільшувалося. Вже можна було побачити внутрішню структуру кожної зорі, і Гайнс будову клітин мозку та нейрональні синапси, добре знайомі за спостереженнями під окуляром електронного мікроскопа. Кейко клацнула мишею, і зображення миттєво згорнулося знову до стану білого туману. Це повна, розгорнута топологічна картина людського мозку, отримана за допомогою нейронного сканера, здатного робити 3 мільярди зрізів водночас. Звичайно, це трохи оброблене зображення. Задля наочності ми збільшили відстані між нейронами в 4-5 разів. Через це мозок став схожим на хмару газу, але топологія синаптичних зв'язків залишилася незмінною. Тепер погляньте в динаміці. У тумані виникли осередки збурення, мовби хтось збурнув дрібку пороху в полум'я, що досі горіло рівно. Кейко збільшувала зображення, поки воно не перетворилося на зоряне небо, і Ганс побачив, як зорі загораються і миготять у мозку Всесвіті. Збурення в цьому океані зір набували найрізноманітніших форм і траплялося спорадично. Деякі скидалися на потоки, інші нагадували вихори, треті широкі океанські припливи. Усі вони миттєво зароджувались і зникали, утворюючи разом приголомшливо прекрасні картини самоорганізації хаосу. Коли масштабування досягло рівня мережі, Гайц побачив безліч нервових сигналів, які передавали інформацію тонкими синапсами у вигляді блискучих перлів серед надзвичайно складної мережі труб. «Чий це мозок?» – запитав Гайнс, вражений побаченим. «Мій», – відповіла Кейко і глянула на нього з любов'ю. «Я думала про тебе, коли проходила сканування». Будь ласка, зверніть увагу. Щойно індикатор засвітиться зеленим, на екрані з'явиться тестове завдання з шести тверджень. Якщо твердження істинне, натисніть праву кнопку, якщо хибне, ліву. Твердження номер 1. Вогілья чорне. Твердження номер 2. 1 плюс 1 дорівнює 2. Твердження номер 3. Температура повітря взимку нижча, ніж улітку. Твердження номер 4. Чоловіки, як правило, нижчі за жінок. Твердження номер 5. Пряма лінія найкоротша відстань між двома точками. Твердження номер 6. Місяць яскравіший за сонце. Ці твердження з'являлися одне за одним. На маленьких екранах перед очима добровольців, які погодилися взяти участь у дослідженні. Кожне твердження залишалося на екрані 4 секунди, потім об'єкт натискав праву чи ліву кнопку на власний розсуд. Під час проведення досліджень на голови людям надягали металеві шоломи нейронних сканерів, які аналізували і змальовували голографічну мапу. Далі її обробляли за допомогою новітнього суперкомп'ютера, створюючи динамічну модель нейронної мережі людського мозку. На початковій стадії дослідницького проекту Гайнс прийняв рішення. Під час тестування критичного мислення піддослідних він збирався ставити їм лише найпростіше запитання, тому всі відповіді були очевидні. За таких умов ідентифікація механізму простого процесу в нейронній мережі мозку значно спрощувалася. Цим можна було скористатись як відправною точкою для поглибленого вивчення природи мислення. Група дослідників, яку очолювали Гайнс і Кейко, досягла певного успіху. Вони виявили, що судження і висновки в процесі критичного мислення не виникають у конкретній ділянці нейронної мережі мозку, а характеризуються певним режимом передавання нервових імпульсів. За допомогою надпотужного суперкомп'ютера, вчені змогли ідентифікувати цей режим і безпомилково вирізнити його з усього розмаїття діяльності мозку. Цей спосіб ідентифікації дуже нагадував той, за допомогою якого Рінгер визначив для Лодзи – місце зорі в космосі. Але на відміну від більш-менш сталого розташування небесного тіла у Всесвіті, унікальні композиції активних нейронів Всесвіту мозку, що митті змінюються, і визначити їхнє взаємне розташування в певний момент можна лише за допомогою математичних методів. Це було те саме, що намагатися відшукати невеличкий вир у широчезному просторі океану. Обсяг необхідних обчислень виявився на порядок більшим за попередні розрахунки, і тільки новітній суперкомп'ютер мав достатню потужність, аби впоратися з цим завданням. Гайнс із дружиною любили гуляти хмарними зображеннями головного мозку в приміщенні голографічного дисплея суперкомп'ютера. Щоразу, коли мозок котрогось піддослідного продукував оцінювальне судження, комп'ютер червоним миготливим курсором підсвічував відповідну ділянку мозку в хмарі. Фактично цей метод відображення залишався лише зручною візуалізацією, не обов'язковою для конкретного дослідження. Найважливішим завданням був аналіз внутрішньої структури передавання нервових імпульсів у точці мислення – місце, яке приховувало таємниці природи мислення і розуму. Раптом з'явився керівник медичної команди проєкту і повідомив, що виникла проблема з піддослідним номер 104. На початкових стадіях розробки нейронний сканер, що працював у режимі сканування мозку в усіх проєкціях, демонстрував за високий рівень опромінення, і це мало фатальні наслідки для кожного піддослідного живого організму. Проте після численних удосконалень рівень опромінення успішно знизили до прийнятних показників. Сканер багато разів тестували, поки переконалися, що він не шкодить мозку піддослідного за умови дотримання рекомендованих часових меж. У нього, здається, розвинулася гідрофобія. Дорогою до медичного блоку повідомив керівник команди лікарів Кейко застигла мову копана. Гань здивовано запитав у керівника. Наскільки я знаю, страх перед водою свідчить про зараження сказом. Керівник підняв руку, здавалося намагаючись впорядкувати власні думки. О, вибачте, я лише зробив припущення. Нема жодних виразних симптомів і виявив сказу. Мозок та інші органи функціонують нормально. Він просто боїться води, відмовляється її пити, навіть не вживає страви, яких міститься бодай крапля рідини. Це схоже на розлад психіки. Він упевнений, що вода отруйна. «Манія переслідування?» – запитала Кейко. «Ні», – відмахнувся медик. «Він не згадує, про чиїсь плани його отруїти. Він цілком певен, що вода від початку отруйна». Ганці з дружиною знову оставпіли, та лікар лише похитав головою. Але все інше свідчить про цілком здорову психіку. Я не можу вам цього пояснити, ліше погляньте самі. Під дослідний номер 104 був студентом коледжу, який добровільно погодився взяти участь у експерименті, щоб трохи заробити. Перш ніж вони ввійшли до палати хворого, керівник медичної команди попередив. Пацієнт не пив уже два дні і потерпає від зневоднення. Якщо й надалі відмовлятиметься пити, нам доведеться напувати його силоміць. Уже прочиняючи двері, він вказав на мікрохвильову пічку. Погляньте, він вимагає повністю висушувати хліб і будь-яку їжу, перш ніж їсти. Коли Ганц із дружиною увійшли до палати, Піддослідний номер 104 Нажахано оглянув на них. Губи в нього потріскалися від зневоднення, волосся було скойовджене, але вигляд він мав цілком здоровий. Коли Ганс наблизився, хлопець схопив його за рукав і хрипко попросив. «Доктор Гайнс, вони збираються мене вбити, але я не розумію чому». Він тизяв пальцем у склянку води на тумбочці поряд з ліжком. «Вони хочуть, щоб я пив воду». Ганс глянув на склянку з кришталево-прозорою рідиною, аби пересвідчитися, що пацієнт і справді не хворий на сказ. Справжня гідрофобія має зовсім інший вигляд. Щойно хворий побачить воду, в нього починаються судомі і болісні відчуття. Навіть звук струменю води викликає напади божевілля, а в декого сама лише згадка про воду призводить до панічної атаки. Зважаючи на вигляд і здатність до комунікації, пацієнт має бути психічно здоровим. Кейко звернулася до ганця японською. Вона мала науковий ступінь також із психології. Та я справді думаєш, що вода отруйна? Звернувся Гайнс до хлопця. Як ви можете сумніватися? Ви ж не заперечуватимете, що сонце світить, а в повітрі кисень. Вода отруйна, це так само очевидно. Гайнс поклав йому руку на плече. І життя зародилося у воді і не може існувати без неї. 70% вашого тіла вода. Погляд піддослідного затьмарився, і він опустився на ліжко. «Так, ця проблема не дає мені спокою. Це неймовірний парадокс всесвіту!» «Я хочу бачити картку піддослідного номер 104», – сказав Гайн керівникові медичної команди, щойно за ними зачинилися двері палати. Коли в кабінеті керівника вони взяли до рук папери, Кейко зауважила. «Спочатку гляньте на твердження тестового завдання. Твердження одне за одним з'явилися на екрані. Твердження номер 1 коти три ноги. Твердження номер 2 каміння не живе. Твердження номер 3 Сонце має форму трикутника. Твердження номер 4 – залізо ваще забавовну в такому самому об'ємі. Твердження номер 5 – вода смертельно отрута. Зупиніться, Гайн сказав на твердження номер 5. Він відповів, що твердження хибне, заперечив керівник. Треба перевірити всі параметри операції сканера, які виникли після відповіді на твердження номер 5. Звідти вказували на те, що після отримання відповіді на твердження номер 5, Сканер програмно збільшив потужність сканування точок критичного мислення в нейронній мережі мозку піддослідного. Таким чином, задля підвищення точності сканування цієї ділянки, інтенсивність випромінювання і сила електромагнітного поля були суттєво збільшені. Ганці Кейко ретельно вивчали довгий перелік параметрів, виведених на екран. Чи проводилося таке ретельне сканування на вищому рівні потужності з іншими піддослідними після отримання відповідей, «На інші твердження?» – запитав Гайнс. «Поза як ми не отримали очікуваних результатів від такого ретельного сканування, побоюючись наслідків потужного локалізованого опромінення, мусили відмовитись від нього після чотирьох сеансів. Попередні три сканування керівник медичної команди звірився із записами в комп'ютері. Ми проводили з простими, звичними твердженнями, що передбачали ствердні відповіді. Потрібно повторити дослід?» із тими самими параметрами сканування твердження номер 5, сказала Кейко. І хто буде піддослідним? – запитав керівник. – Я. – відповів Гайнс. Вода смертельно отруйна. Твердження номер 5 завилося на екрані чорними літерами на білому тлі. Гайнс упевнено натиснув ліву кнопку, підтвердивши хибні ствердження. При цьому він не відчув нічого нового, крім звичного легкого тепла, викликаного інтенсивним скануванням мозку. Він вийшов із лабораторії та під пильними поглядами усіх присутніх, включно скейко, підійшов до столу, на якому стояла склянка з водою. Гайнц узяв склянку і повільно ковтнув, почуваючись цілком спокійним і врівноваженим. Натовп полегшено зітхнув, але наступної миті всі зауважили, що ковтка в горлі непомітно. Раптово м'язи на обличчі гайнця скем'яніли, а далі почали сіпатися. В його погляді з'явився той самий страх, що й під досвідного номер 104. Здавалося, його розум і воля намагаються здолати якусь надпотужну невидиму силу. Зрештою він виплюнув воду, впав навколішки, скорчений нападами нудоти. Але нічого не виблював. Лише обличчя розчервонілося від напруги. Кейко обійняла чоловіка і лагідно поплескала по спині. Ганьс трохи відхекався і з усиллям вимовив. «Дайте мені кілька паперових рушників, або що». Отримавши те, що просив, він у краю бережно, аби навіть не доторкнутися до отрути, Витер краплі води, що впали на взуття. Любить, ти справді повірив, що вода отруйна? Кейко ледь не плакала. До початку сканування дружина не раз пропонувала йому замінити це твердження іншим. Хибним, але не таким небезпечним. Проте він відмовився. Я так вважаю, повільно кивнув Ганс. Він обів натовп безпорадним, збентеженим поглядом. Я вірю в це, справді вірю. Я можу лише повторити твої слова, відповіла Кейко, тримаючи його за плече. Життя зародилося у воді і не може існувати без неї. Сімдесят відсотків твого тіла вода. Гань зглянув на мокрі плями на підлозі кивнув, а потім знову в розпачі похитав головою. Так, Люба, це протиріччя краєміні серця. Це неймовірний парадокс всесвіту. За три роки після досягнення прориву в технології керованого ядерного синтезу в нічному небі землі можна було спостерігати розсип. Незвичних для людського ока зір. Звичайний спостерігач міг побачити до п'яти таких світил одночасно. Ці зорі часто зненацька починали миготіти. Проте, коли сяяли рівно, виявлялися навіть яскравішими за Венеру. Інколи котра смиттю спалахувала нестерпно яскраво і вигорала за 2-3 секунди. Такими зорями здавалися експериментальні реактори на геостаціонарній орбіті Землі. Врешті-решт, за концепцію розвитку майбутнього космічного корабля, прийняли варіант двигуна прямого випромінювання. Але він потребував створення надпотужних реакторів, випробування яких можна було проводити лише у відкритому космосі. Тому на висоті 30 тисяч кілометрів з'явилися скупчення таких реакторів, які часто називали ядерними зорями, і кожен новий яскравий спалах свідчив про ще одну жахливу невдачу. Поширилася думка, що спалах такої ядерної зорі в нічному небі свідчить про вибух самого термоядерного реактора. Насправді все було не так. Від надвисоких температур під час реакції ядерного синтезу згорала тільки зовнішня оболонка. Найбільш того плавкі матеріали плавилися, ніби віск, тож утримувати плазму можна було виключно за допомогою електромагнітних полів у спеціальних пастках, але й вони час від часу виходили з ладу. Чанвейси з гансом стояли на балконі верхнього поверху адміністративної будівлі космічних сил і щойно стали свідками чергового спалаху ядерної зорі. Їхні тіні на стіні, на мить, видовжилися і зникли. Гань став другим після Тейлора Оберненим, із яким Чановий Сип пощастило зустрітися особисто. Це вже втретє цього місяця, зауважив він. Гань підняв очі до темного нічного неба. Потужність цих термоядерних реакторів становить лише 1% рівня, якого потребує запроєктований новітній двигун космічного корабля. І все одно вони поки що нестабільні. Навіть якби нам вдалося розробити реактор завданої потужності, технології самого двигуна значно складніші. Слід зважити й на перешкоди, які софони чинитимуть під час його розробки. Так софони не полишають спроб стати нам на заваді, погодився чанвейси, вдивляючись у далечінь. Море вогнів нічного міста після згасання заграви в небі стало ще яскравішим. Примарне світло надії гасне, що й не народившись. Одного дня цей мерехтливий вогник може. Взагалі більше не засвітитися. Як ви щойно сказали, софони і щомиті готові стати на заваді. Доктор Ганс, посміхнувся Чанвейси, ви ж приїхали не для того, щоб поширювати зневіру. Насправді, саме це я й хотів із вами обговорити. Новий сплеск занепадництва спровокований різким погіршенням життєвого рівня та зниженням соціальних стандартів у більшості населення. І найболючішого удару це завдає саме космічним силам. Чанвейси відірвався від споглядання нічного міста, але не озвався й словом. «Отже, я добре розумію проблеми, з якими ви зіткнулися, і хочу допомогти.» Чан перевів погляд на оберненого і кілька секунд роздивлявся його так, ніби побачив уперше. Приховане значення його погляду навряд зрозумів би хтось інший. Він, мов би, не розчув пропозиції та вів далі. Чан відірвався відірвася від споглядання нічного міста, але не озвався й словом. «Отже, я добре розумію проблеми, з якими ви зіткнулися, і хочу допомогти.» Чан перевів погляд на оберненого і кілька секунд роздивлявся його так, ніби побачив вперше. Приковане значення його погляду навряд чи зрозумів би хтось інший. Він, мов би, не розчув пропозиції та вів далі. Будь-яка значна зміна в будові людського мозку закріплюється для передавання наступним поколінням за 20-200 тисяч років еволюційного розвитку. людській цивілізації щонайбільше 5 тисяч років. Тобто ми всі ще маємо мозок первісних людей. Докторе, я дуже ціную ваші унікальні розробки та наукові ідеї. Вони можуть стати відповідями на багато наших запитань. Дякую. Ми справді фактично є сучасними печерними людьми. Але чи можна реально скористатися вашими напрацюваннями, щоб за допомогою технологій поліпшити розумові здібності? Запитання викликало у Гайнца неабияке звучення. Генерале, ви значно розумніші за більшість людей. Я помітив, що ви постійно говорите про розумові здібності, а не про інтелект. Перше поняття значно важливіше. Ба більше, неможливо здолати віру занепадництва в суспільстві за допомогою самого лише інтелекту. Що вищий інтелект, окремо взятої людини, то складніше їй в умовах бар'єру софонів увірувати в нашу перемогу. Просто скажіть відверто можливо це чи ні? Ганс похитав головою вам щось відомо про наше скейку Ямасугі дослідження до Трисуляріанської кризи? Я не певен, що правильно все розумію. Але ви довели, що мислення відбувається не на молекулярному, а на квантовому рівні. Не переконаний, чи це можна? Це означає, що софони чатують на нас так само, як ми чекаємо на їхню раптову появу, відповів Гансь, вказуючи на небо. Але станом на сьогодні, наше дослідження не досить далеке від омріяного результату. Попри це, ми випадково виявили несподівану побічну дію. Чанвейси ледь кивнув, демонструючи зацікавленість. Я не переказуватиму технічних деталей, простими словами. У нейронній мережі мозку ми відшукали механізм, за допомогою якого в процесі мислення генерується певне судження та знайшли спосіб впливати на прийняття будь-якого рішення. Процес появи судження в людському мозку схожий на комп'ютерний алгоритм – введення початкових даних ззовні, розрахунки, отримання результатів. Тепер ми здатні заблокувати процес розрахунків і перейти відразу до потрібного результату. Коли інформація потрапляє в мозок, вона впливає на певну ділянку нейронної мережі. І тепер ми здатні змусити мозок приймати судження, опускаючи процес мислення, ба більше, беззастережно вірити в те, що отриманий результат є незаперечною істиною. Уже є конкретні результати? спокійно запитав Чанвейсі. Так, ми пройшли шлях від стадії випадкового відкриття, провели додаткові поглиблені дослідження і отримали результати, які можна застосовувати, назвали це ментальною печаткою. А якщо запрограмовані судження чи переконання не відповідають дійсності. Зрештою такі переконання розвіються, але це непростий і не безболісний процес адже ментальна печатка кардинально змінює свідомість. Я, наприклад, вважав, що вода смертельна отрута, і лише за два місяці психотерапії знову можу спокійно її пити. І моє лікування впродовж усього цього часу зовсім не те, що я хотів би пам'ятати все життя. Зважте природна отруйність води. Вочевидь хибне твердження. Що ж до правдивості чи помилковості інших, то вони можуть бути не такими очевидними. Візьмімо хоча б існування Бога чи віру в перемогу людства у битві судного дня. Щодо цих питань не існує чіткої остаточної відповіді. Зазвичай переконання такого ж тибу є результатом мисленнєвої діяльності людини, яка поступово схиляється в той чи інший бік залежно від життєвих проблем і власного досвіду. Якщо ж подібні переконання сформуються – під впливом ментальної початки вони залишатимуться твердими і непохитними, мов скеля, і позбутися їх неможливо як неможливо змінити долю. Це справді величне відкриття, щиро мовив чан весь Звісно, з точки зору нейрофізіології як науки. Але насправді, доктор Ганс, ваше відкриття шкідливе. Скажу навіть більше чи не найнебезпечніше відкриття за всю історію. Ви цураєтеся нашого відкриття, але хіба ж не прагнете створити космічні війська? свято переконані у власній перемозі. Увесь штат політичних комісарів-душпастерів працює задля досягнення цієї мети. То чому би за допомогою технологічних переваг, які надає ментальна печатка, не завершити цієї роботи з максимальною ефективністю? Політична ідеологічна робота полягає у формуванні переконаності особового складу за допомогою наукового раціонального мислення. Ті здатні ви досягти бажаного результату і повірити у власні сили, та загальну перемогу в прийдешній війні лише за допомогою наукового раціонального мислення. Докторе, якщо ставити питання Руба, то нам необхідні космічні війська з особовим складом, здатним думати власною головою і приймати відповідальні рішення, а не люди зі сліпою вірою у власну перемогу. Але це лише окреме запрограмоване твердження. Решта свідомості залишається цілком автономною. Ми втручаємося в єдину точку свідомості і за допомогою новітніх технологій Підмінюємо умови від, щоб імплантувати потрібний нам висновок і закоренити його. Цього вже досить. Технологія модифікує процес мислення, як до того модифікувала комп'ютерну програму. Хто скаже, чи залишатиметься людина людиною після подібного втручання? Чи не перетвориться на автомат? Ви, напевне, читали «Механічний апельсин»? Глибока книга. Генерали, саме такого ставлення я і очікував від вас, зіткнув Ганс. Я наполегливо продовжуватиму роботу в цьому напрямку, як і личить статусу оберненого